Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Робчук. Рік 67-й епохи сховищ. Зоряне кільце. Чен-сінь пробудилася і зрозуміла, що перебуває у невагомості. Гібернація відрізнялася від звичайного сну тим, що втрачалося відчуття плину часу. Протягом усієї процедури ви могли розуміти, скільки минуло часу, лише протягом двох годин. Години до входження у стан гібернації і години після. Скільки часу ви не перебували б у сплячці, вам усе одно здається, що минуло не більше двох годин, тому що разу при виході з гібернації виникає відчуття швидкого перемотування часу простору, ніби ти війшов крізь ворота в абсолютно новий світ. Ченсі зрозуміла, що перебуває у білій сфері, а поруч із нею левітує Аа, вдягнута у такий самий компресійний костюм для гібернації. У неї було мокре волосся, кінцівки безсило висіли. Навіть не роблячи спроб поворухнутися, обидві їх пробудили в один і той самий час. Коли вони зустрілися поглядами, Ченсінь спробувала щось запитати, але оніміння від лютого холоду ще не минуло. Тож їй не вдалося витиснути жодного звуку. А у відповідь злегка похитала головою, підказуючи, що знає не більше за Ченсінь. Ченсінь виявила, що їхня сфера залита жовтуватим світлом, яке нагадувало про західне сонце і проникало крізь круглий отвір, схожий на ілюмінатор. У ньому було видно тільки розмиті кручені лінії, об'єднані паралельними смугами жовтого та синього кольорів. Світ, у якому бушували шторми й вихори. Вочевидь, це поверхня Юпітера. І вона дуже відрізнялася від вигляду планети півстолітньої давнини, який пам'ятала Чінсінь. Широкий бурхливий хмарний пояс посередині нагадував їй жовту річку, хоча вона чудово розуміла, що один із вихорів цієї річки міг запросто проковтнути землю. На тлі такої картини Ченсінь огляділа об'єкт, корпус якого мав вигляд витягнутого циліндра з перерізами різного діаметра. Три коротші циліндри у різних місцях перпендикулярно кріпилися до більшого, повільно обертаючись навколо його осі. Ченсінь вирішила, що бачить велике космічне місто, яке складається з восьми зістикованих менших міст. Інший факт був не менш дивовижним місце, де вони перебували, залишилося статичним відносно космічного міста. А от поверхня Юпітера на задньому плані повільно оберталася. І, зважаючи на яскравість баченої ділянки, вони зараз перебували на сонячному боці планети. Можна було навіть побачити тінь космічного міста, відкинуту завдяки сонячному світлу на газоподібну поверхню Юпітера. За деякий час у полі зору з'явився термінатор Юпітера, розділивши планету на світлу і темну частини. Та вигуртнула велика червона пляма, яка ще не втратила здатності лякати, віщуючи про прихід монстра. Усе це підтверджувало факт того, що і місце, де вони зараз перебували, і космічне місто не перебувало у затінку Юпітера і не оберталося разом із планетою навколо Сонця. Натомість вони перетворилися на супутники Юпітера і кружляли навколо планети гіганта. «Де ми?» – запитала Чин хрипким голосом. Вона хоч і на силу, але вже змогла говорити, однак решта тіла все одно відмовлялася коритися її волі. Точно не знаю. Здається, на космічному кораблі. знову похитала головою Аа. Вони продовжували парити в жовтому світлі Юпітера, немов уві сні. Ви на борту зоряного кільця. Голос пролунав з інформаційного вікна, яке секунду тому вигулькнуло біля них. На екрані з'явився сивий чоловік, у якому Чінсінь, із першого погляду, впізнала цаобіня. Побачивши, наскільки постарів її знайомий, Чінсінь збагнула, що вони за А провели в гібернації чимало часу. Таобінь підтвердив її здогадки, повідомивши, що сьогодні, 19 травня 67-го року, епохи сховищ, тож із часу їхнього останнього нетривалого пробудження минуло 56 років. Чинці знову сховалася від плину часу в гібернації і змусила спостерігати, як блискавично зістарилися всі інші. Почуваючи з цьомовинною, вона вирішила більше не користуватися гібернацією, хай які випробування на неї не очікували б. Цаобінь повідомив, що космічний корабель, на якому вони зараз перебувають, представляє найсучасніше покоління зорильотів і був збудований лише три роки тому, отримавши назву у спадок від попередників. Цаобінь також розповів, що після повстання на зореному кільці більш ніж півстоліття тому його разом з Біюньфеном визнали винними і засудили до невеликих строків ув'язнення, проте амністували задовго до повного відбуття покарання. Бюньфен помер понад 10 років тому але попрохав передати їй щирі вітання. Щен відчула, як сльози застилають її очі. Також Саобінь розповів, що чисельність міського кластера Юпітера зросла до 52 міст, більшість з яких вирішили об'єднатися у великій конструкції. Зараз вони мають змогу спостерігати в ілюмінаторі юпітеріанське Гігамісто-2. Завдяки подальшому вдосконаленню системи раннього сповіщення Сонячної системи, всі міста стали штучними супутниками Юпітера, і мали змінити орбіту лише після отримання повідомлення про напад за теорією темного лісу, сховавшись на темному боці планети. Життя у містах знову почало нагадувати райське, але, на жаль, ви не встигнете побачити це на власні очі. Часу обмаль. Мовив Цаобінь і раптом замовк. Чінсінь Сінь і Заа обмінялися стурбованими поглядами. Вони зрозуміли, що старий, як міг, відтягував цю мить, аби не псувати їхнього пробучення. Прийшло підтвердження завдання удару? – запитала Ченсінь. Так, ми отримали остаточне підтвердження, – кивнув Цаобінь. – За півстоліття було дві хибні тривоги, і обидва рази ми були за крок до того, щоб вас пробудити. Але тепер це правда. – Діти, мені вже 120 років, і я маю право вас так називати. – Так от, дітки, напад за темного лісу став дійсністю. Серце Ченсінь тьохнуло, але не через сам факт нападу. Все-таки людство готувалося до нього понад століття а через дивне відчуття, бутім щось пішло за абсолютно незапланованим сценарієм. Їх заа розбудили, як і було обумовлено, але для відновлення фізичних кондицій їм знадобиться щонайменше 4-5 годин. Тобто з моменту отримання сповіщення про атаку вже минув певний час, але Гігамісто-2 за бортом не роз'єдналося на складові частини і не почало змінювати орбіту, залишившись супутником Юпітера, ніби нічого страшного не сталося. Вони знову поглянули на Цаобіня. Вираз обличчя старого, якому вже давно виповнилося 100 років, був демонстративно байдужим, ніби він з останніх сил намагався приховати щось значно зловісніше за сам напад. «А ти зараз?» – почала. а, я в центрі раннього сповіщення сонячної системи», – сказав Цаобінь і вказав пальцем собі за спину. Чінцінь побачила, що за ним знаходиться зала, яка нагадувала звичні центри управління. Простір був переповнений інформаційними вікнами. Постійно з'являлися нові, які затуляли старіші. Це скидалося на нестримні потоки води після прориву дамби. Але здавалося, що присутні забули про свої обов'язки, хоча частина з них були у військових одностроях. Усі або мовчки витріщалися на столи, або сиділи з відстороненими виразами обличчя. Подьмянілі очі транслювали той самий зловісний спокій, що й ця обійня. «Так бути не повинно», – подумала Ченсінь. Здається, цей світ не готовий сховатися в бункері, як давно було заплановано. Ситуація більше схожа на початок першої трисолеріанської кризи понад три століття тому. Точніше, це події 400-річної давнини. У ті часи в офісах різних організацій, агентств стратегічної розвідки і Раді оборони землі, Чен Сінь бачила схожі вирази облич та загальну атмосферу відчую перед могутністю іншої сили, зацепеніння і бажання покинути все напризволяще. Більшість людей у центрі управління просто мовчали, лише деякі перешіптувалися. Ченсінь побачила, що кухоль одного з тих, хто сидів за столом, перевернувся, і напій блакитного кольору стікає чоловікові на штани. Але це, схоже, його геть не обходило. В іншому кутку, біля великого інформаційного вікна, на яке виводилися складні графіки розвитку поточної ситуації, військовий обіймав жінку в цивільному. Вона плакала. «Чому ми не ховаємося в бункері?» Запитала А, вказуючи на «Гігамісто-2» за ілюмінатором. Бо вже немає сенсу. Наші сховища виявилися марними. І відповів Цаобінь, опустивши очі. На якій відстані зараз фотоїд від сонця? Подала голос Ченсінь. Сінь. Нема ніякого фотоїда. Тоді що ви вигляділи? Крихітний аркушик. Історично захихотів Цаобінь. Рік 66 епохи сховищ. За межами сонячної системи. За рік до пробудження Чінсінь система раннього сповіщення сонячної системи помітила невідомий об'єкт, що мчав зовнішнім краєм хмари Оорта зі швидкістю близькою до швидкості світла. Зараз він перебував від сонця на відстані 1,3 світлового року. Об'єкт мав величезні розміри і генерував украй потужне випромінювання, призітнені з нечисленними атомами та космічним пилом. Система раннього сповіщення також помітила, що об'єкт під час польоту дещо скоригував рух, аби облетіти невеличке скупчення міжзоряного пилу, а потім повернувся на початкову траєкторію. З упевненістю можна було стверджувати, що цим об'єктом, імовірно космічним кораблем, керували розумні істоти. Це був перший випадок, не рахуючи три коли людство зустрілося з іншою цивілізацією у Сонячній системі, а не у глибокому космосі. Пам'ятаючи наслідки хибного оповіщення населення в минулому, цього разу федеральний уряд не розповсюджував отриманої інформації, серед широких верств, Загалом у бункерному світі про подію знала не більш ніж тисяча осіб. Протягом кількох днів, коли траєкторія об'єкта перебувала на найближчій відстані від Сонця, усі ці люди не знаходили собі місця від страху і шаленого напруження. У десятках підрозділів системи раннього сповіщення, в самому її центрі, нині він розташувався в окремому місті кластера Нептуна, в операційному центрі Генерального штабу флоту Федерації, та Кабінеті Президента Сонячної Системи, люди, затимувавши подих, спостерігали за пересуванням чужинців, нагадуючи зграйку лякливих рибок, що причаїлися на дні водойми, чекаючи, доки риболовецьке судно пропливе над ними. У подальшому цей страх сягнув абсурду. Дехто відмовлявся користуватися бездротовим зв'язком і навіть стишував голос під час розмови та ходив навшпиньки. Хоча всі чудово розуміли без подібних перестрог. Система раннього сповіщення демонструвала події, які відбувалися рік і чотири місяці тому. На цей момент від виявленого корабля не залишилося й сліду. Але навіть після того, як цей невідомий прибул і забрався геть, в таємничені в його існування не змогли видихнути спокійно, оскільки система раннього сповіщення зробила ще тривожніше відкриття. Хоча космічний корабель і не вистрілив фотоїдом у Сонце, проте запустив дещо інше. Цей нестановлений об'єкт Почав рухатися до зірки зі швидкістю світла, але не мав характерного для руху фотоїда випромінювання і лишався повністю непомітним в електромагнітному спектрі хвиль. Система раннього сповіщення змогла розпізнати його рух тільки за допомогою аналізу слабкого випромінювання гравітаційних хвиль. Оскільки вони мали стабільну частоту і потужність, то не несли жодної інформації, що можна було пояснити певними фізичними властивостями цього різновиду озброєння. Коли система раннього сповіщення вперше виявила ці гравітаційні хвилі, вчені схилилися до думки, що джерелом випромінювання є сам космічний корабель. Проте швидко з'ясувалося: джерело віддаляється від корабля і наближається до Сонця зі швидкістю світла. Аналіз даних спостереження також засвідчував, що об'єкт не рухається прямо до Сонця, коли він дотримуватиметься своєї нинішньої траєкторії, пролетить повзірку із зовнішнього боку Марса, якщо Сонце було його ціллю то похибка в розрахунках просто шалена. Це можна назвати ще однією відмінністю цього об'єкта від фотоїда. Дані зібрані під час знищення двох зірок свідчили, що фотоїди рухалися прямолінійною траєкторією з урахуванням руху зірок під час польоту і не потребували корекції. Грубо кажучи, фотоїд – це просто камінчик, який летить за інерцією після прискорення до швидкості світла. Подальше спостереження за невідомим джерелом гравітаційних хвиль підтвердили. Воно не траєкторії руху. А отже, його цілю є не Сонце. Усі, хто слідкував за ним, нарешті відчули полегшення. Але коли об'єкт опинився на відстані 150 астрономічних одиниць від Сонця, частота гравітаційних хвиль почала різко спадати, і система раннього сповіщення незабаром підтвердила, що ця зміна спричинена сповільненням об'єкта. Протягом кількох днів його швидкість спала до однієї тисячної швидкості світла, і сповільнення не припинялося. Об'єкт із такою низькою швидкістю не становив жодної небезпеки для нашого світила, тож люди могли остаточно заспокоїтися. До того ж, таку швидкість уже мали здатність розвивати людські космічні кораблі, і можна було почати обмірковувати план перехоплення таємничого об'єкта. Откровені Аляска вилетіли з міського кластера Нептуна, щоб провести спостереження за невідомим об'єктом із близької відстані. Обидва кораблі були оснащені системою детекції гравітаційних хвиль, що давало змогу збудувати мережу позиціонування для визначення точного місця перебування джерела випромінювання наближаючись до нього. З початку епохи мовлення було випущено велику кількість кораблів, які могли як приймати, так і транслювати гравітаційні хвилі, але під час їх створення застосовувалися інженерні рішення наступного покоління. Корпус корабля і гравітаційна антена були розділені на два окремі блоки. Таке рішення давало можливість швидко перестановити антену на інший космічний корабель, або ж замінити відпрацьований антенний блок, який вийшов із ладу через напіврозпад струни з виродженого газу. Откровенні Аляска були кораблями середнього класу, хоча за розмірами перевищували деякі з літальних апаратів великого класу. Своїм компонуванням вони нагадували гелієві дирижаблі ХХ століття. Попри величезні розміри, корисним навантаженням була лише крихітна гондола, що висіла під оболонкою. Більшу частину об'єму займала гравітаційна антена. Через 10 днів після виліту кораблів на зустріч невідомому об'єкту об вирішили дві людини. Василенко та Байайс вирішили прогулятися поверхнею гравітаційної антени у полегшених скафандрах і підмагніченому взутті. Вони з насолодою вибралися на широку поверхню антени, яка десунувала з тіснотою відсіків корабля. Така виласка нагадувала прогулянку на свіжому повітрі. Обоє були керівниками першої дослідницької групи. Василенко командиром або я й старшим технічної групи. Олексій Василенко став одним із двох операторів блоку номер 1 системи раннього сповіщення ще в епоху мовлення. Разом із Віннером вони виявили перші сліди руху трисоляріанських кораблів зі швидкістю світла, що призвело до оголошення першої хибної тривоги з усіма негативними наслідками. Після інциденту тодішнього лейтенанта Василенка зробили одним із цапів-відбувайлів і з ганьбою вигнали з лав Збройних сил. Але він вважав отримане покарання несправедливим і вирішив скористатися гібернацією, сподіваючись, що з часом йому вдасться повернути собі добре ім'я. Так і сталося. З роками відкриття слідів від руху кораблів зі швидкістю світла набувало дедалі більшого значення а втрати і збитки першої хибної тривоги поступово забувалися. Вийшовши зі сплячки дев'ятого року епохи сховищ, Василенко поновився на військовій службі у званні лейтенанта і у свої 80 років навіть дослужився до адміральського чину в об'єднаному флоті. Він поглянув на Баяйца і подумав, яким несправедливим буває життя. Цей чоловік народився на понад 80 років раніше від нього, ще в епоху кризи, але прокинувся зі сплячки нещодавно, і тепер має лише 40 років. Байайсь при народженні мав звичайне китайське ім'я – Байайси, але після пробудження, щоб йти в ногу з часом, адаптував його до англо-китайської вимови. У минулому він був докторантом у Дін'ї і вийшов із гібернації лише 22 роки тому. За загальним правилом, така тривала перерва мала негативні наслідки для адаптування до життя загалом і продовження наукової кар'єри зокрема, але теоретична фізика стала винятком. Якщо зоглядно на блокаду софонів кваліфікації фізиків докризової епохи цілком вистачало для наукової роботи ще й у часи епохи стримування, то тепер побудова циркумсолярного прискорювача цілком перевернула царину теоретичної фізики з ніг на голову. Ще у докризові часи теорія суперструн вважалася надсучасною. Вона була провідним напрямом фізики 22 століття. Створення циркумсолярного прискорювача дало змогу експериментально перевірити положення цієї теорії. Результати виявилися катастрофічними. Більшість ідей припущень було визнано хибними, підтвердження знайшла лише невелика частина теоретичних викладок. Сфальшованим виявився навіть значний обсяг інформації, отриманої від трисоляріан. Зважаючи на їхній технологічний розвиток, вони не могли мати хибні уявлення щодо фундаментальних знань, тобто це була їхня навмисна спроба ввести людство в оману. Натомість кілька ідей передбачень, висловлених Байайсом ще у докризові часи, лишилися одними з небагатьох, які були підтверджено після проведення експериментів на циркумсолярному прискорювачі. Тобто, на момент, коли Байайс вийшов із гібернації, актуальна фізична думка фактично повернулася у часи його докторантури, і він завдяки своїм передбаченням отримав перевагу, а ще за 10 років став одним із провідних фізиків-теоретиків. Здається, знайомим! Запитав Василенко, роблячи рукою широкий жест. Так, але людська самовпевненість і зарозумілість випаровувалися. Відповів Баяйс. Василенко мав схожі відчуття. Озирнувшись та оцінивши подолану кораблем вістань, він побачив, що Нептун перетворився на крихітну-блакитну цятку, а сонце мало вигляд маленького тьм'яного вогника, нездатного відкинути навіть найслабішу тінь на поверхню антени. Куди зникли дві тисячі зоряних суден Люсто, які колись шикувалися в космосі у довгу лінію. Зараз ці два кораблі з екіпажами, що за чисельністю не перевищували сотні осіб, залишилися на одинці з космосом. Відстань до Аляски дорівнювала майже 100 тисячам кілометрів, і сподіватися угледіти її було марно. Аляска виконувала функції з іншого краю мережі позиціонування і мала на борту таку ж дослідницьку групу, як і откровення. За словами Генерального штабу, це була дублювальна команда. Вочевидь, вище керівництво критично оцінювало небезпечність їхньої місії. Тут, на пустельному краю сонячної системи, поверхня антени здавалася унікальним ізольованим островом у Всесвіті. Василенко хотів поглянути вгору та зітхнути, але зрозумів усю безлузість цієї дії. Натомість дістав із кишені скафандра якийсь предмет і закрутив його в невагомості між собою та баяйсом. Глянь на це. На перший погляд, предмет нагадував кістку якоїсь тварини, але насправді це був металевий уламок на гладкій поверхні якого відзеркалювалися холодні зорі. Василенко вказав на штуковину, яка повільно оберталася. «Понад сто годин тому неподалік нашого маршруту було виявлено скупчення металевих уламків. Я відправив безпілотник, і ось його улов – уламок системи охолодження термоядерного двигуна одного з кораблів «Зоряного класу», збудованих наприкінці епохи кризи. це фрагмент корабля, який брав участь у битві судного дня?» – і з трепетом запитав Скоріше за все. Дрон також знайшов металевий підлокітник, крісла та шматок переборки. Ділянка простору дивиною опинилася, а була околицею поля битви судного дня, що відбулася майже два століття тому. Після старту проєкту «Бункер» люди часто стали натрапляти на рештки старовинних кораблів, значна частина яких опинилися у новоствореному музеї, проте дещо опинилося і на чорному ринку артефактів. Бояць узяв уламок і відчув, як холод проникає крізь рукавицю скафандра, викликаючи озноб. Він відпустив його, і той продовжив обертатися, ніби був вмістилищем душі, що рухала ним. Баясь відвів погляд від предмета і подивився вдалину, але побачив лише бездонну порожнечу. У цій темній і холодній ділянці простору уже майже два століття дрейфували залишки двох тисяч військових кораблів і тіл мільйонів людей, чия замерзла кров, сублімувалася і розсіялася. «Те, що ми знайшли цього разу, може виявитися навіть зловіснішим за сумнозвісну краплину», – сказав Баясь. Саме так. Тоді ми принаймні мали певні знання про Тирсолярес, а зараз нічогісінько не віднемо про світ, звідки походить ця річ. Докторе Баю, ви маєте певні припущення, з чим ми можемо зіткнутися? Тільки масивний об'єкт здатен випромінювати гравітаційні хвилі, тому я припускаю, що цей об'єкт повинен мати значну масу та об'єм. Він цілком може виявитися космічним кораблем. Щоправда, в нашій сфері навіть щось найнеочікуваніше може перетворитися на реальність.